Välkomna till det här, den här podcasten som kommer att handla om Youtube och lite videos i allmänhet ute på internet. Eh, detta är ett skolprojekt i en kurs som heter Digitalt skapande på Hermods. Så detta är det enda programmet som kommer att släppas då. Jag har en god vän med mig som heter Mons. Hej! Han har gått i till media på Jan Bauer så jag tyckte att det var lämpligt att ta med honom som gäst i det här för han har ett på läget- Lite. lite koll. Ja men lite erfarenhet lite. Ja. Men eh, om, du skulle, om du skulle ha en Youtube-kanal skulle mm. du kunna tänka dig ha det och vad, vad skulle du göra med den? Eh, ja jag hade ju tänkt att jag, jag har inte det men jag tänkte den när jag gick eh, it-media då när jag gick gymnasiet så ville jag gärna lägga upp eh, lite videos när jag redigerade i Photoshop. För det är ju rätt många som Gjorde det då. Det blev lite. Det började bli stort med Youtube helt enkelt. Och man såg mer om er och då var det eh, photoshop videor som jag skulle vilja lägga upp. då. Eh, som jag tittade på väldigt mycket och inspirerades av. Men eh, det blev inte riktigt någonting med. Det. <laughs> jag vet inte. Jag hade videor och sånt som så jag spelade in och eh, redigerade i ja, program då. Så sån här timelapse, time ungefär då. Ja, precis. Ja. Men... Nej, det blev ingenting av det, helt enkelt. Nej. Jag vet inte varför. Jag vet när jag kanske inte blir riktigt nöjd med det. Det var ju som sagt, det <laughs> är fem år sedan. Men... Ja. Jag skulle, om jag skulle ha en Youtube-kanal skulle jag väldigt gärna vilja lägga upp olika spelklipp ja. av olika ja, slag. Typ... Lite Contagion, kanske lite... Payday är också väldigt roligt, World of Warcraft... Ah, liksom. Sådana ah. där grejer då. Men om man tänker sig, vad får man då egentligen utifrån ett eh, re regelperspektiv, då. Copyright, ah. kan vi ju säga. också. Ah. Vad, vad? Vad får man. Vad får lägga upp och vad får man använda? Ja, jag vet. Jag, alltså, jag har inte tittat regler så men. Eh... Att lägga upp ett spel. Lägga upp när man spelar ett spel till exempel. Eh, jag tror inte spelföretag har något så mycket problem med det. För det är liksom det är ju... gratis reklam. Ja, precis. Absolut. Det är så ju det. det. Men, eh, eh, men bil äh... bilder och ljudfiler och så. Nu finns det ju både på Youtube och andra sidor. Eh, sidor då som, och kanaler som erbjuder sig att att Ja, men ni får använda den här bilden gratis. Ja, och ni får de... använda den här ljudfilen gratis. Ja, det är fria rättigheter, tror jag. Mm. Ja. Eh. Men sen finns det ju motsatsen till det. Ant mm. Antar jag. Eftersom många blir ju flaggade och videos försvinner för att de har... Ja, de har inte liksom visat att eh, det, alltså, de har lånat det här. Ja, och några andra. Det har de inte visat i videobeskrivningen och då om man tjänar pengar på det, nu måste man inte sätta reklam på sina videos. Nej, det är ju frivilligt. Men om man gör det, då är det ju lite, så här, lite shady att ja, för använda man... andras kreationer. Ja, precis, för man ska ju inte riktigt, även om man själv har gjort hela videon och lagt ner mycket jobb på det så kan man ju inte riktigt använda en musikfil kan vi ju säga nu till mm. någonting. Och så har man inte riktigt. Även mm. om man har länkat den i beskrivningen alltså så kan det ju fortfarande vara så att. Att de att... som har gjort. Det liksom har ett problem med det. Ja, det ju... precis. Ja. Och då. Ja, så kan det ju vara. Så, ja, så kan det ju vara. Men man. Det, ja, precis som du sa. Man ska ju inte tjäna pengar på någonting som någon annan har gjort. Nej. Det det tycker, tror jag nog alla kan. Kommer överens om att det är... Ja. Det är liksom inte så här. Det, det är fusk. Och det är fusk på ett väldigt fult sätt. Ja. Men för några år sedan tror jag det var så kom ju YouTube ut med någonting som heter YouTube Red. Ja, det sett... bara skulle vara spel va, Eller vad var det? Nej, det, det var det inte. Jag tror allting finns där. Men då handl det handlar ju mer om att man får betala per avsnitt. Det är inte... Det är inte någon prenumeration som man kan lägga på Twitch eller någonting sånt där, där kan man ju kolla gratis naturligtvis ändå Men man kan ju välja ja, Man kan välja och stödja Precis, stort. man kan ju välja och stödja Men här vad jag har sett Jag prenumererar på BuzzFeeds kanal Och där så kommer det upp som förslag från Youtube Red Att, att de släpper lite avsnitt om av någonting där Och så står ja. det att man får betala liksom 20 kronor Och då är det så på var, varje avsnitt så det känns inte som att det finns någon riktig prenumeration om man skulle vilja göra, prenumerera på en YouTube-kanal på YouTube är då. Nej. Som man kan göra på Twitch kan man ju säga då, att man prenumererar på det sättet. Ja, men sen är ju frågan, skulle man liksom vilja betala betala för en som en YouTuber, lägga upp videos? Alltså jag, jag, tro, jag, jag tror inte det. För jag, jag känner liksom inte att... Jag känner inte... Det är inte så det är uppbyggt från början. Nej, precis. Och de, vanligtvis så brukar det inte vara folk som är... Alltså de gör det för skull. Ja, precis. Det är inte för att de har lagt ner tre års utbildning. Nej. Vissa har ju det självklart. Men ja. väldigt många som gör det för, bara för skull. Ja, ja, absolut. Det är ju, man kan ju säga att det mesta börjar ju som en hobby. Och sen de som är väldigt engagerade i det och förbättrar sig mycket och liksom kommer på nya grejer och så, det är ju de som kommer få betalt för det i slutet genom olika vad ska man säga ja, olika Spons håll. sponsrad de blir sponsrade av olika produkter eller företag och ja, sådana där och grejer så finns ju också för ja. de, de som kan, de når ut till en stor uh, ja. många människor kan de liksom nå ut till ja. ett Precis. Så, men det, det är ju liksom. Ingen av de här går ju, har ju gått ut med att. Ja, men jag vill göra YouTube för att jag ska tjäna pengar på det. För det, det, fung men det, det fungerar. Nej, det fungerar ju inte så. Vad alltså, man har hört från vad de säger då. Ja, precis. För de har ju gjort det som. Eftersom att det är en hobby och för att de tycker att det är kul så blir ju kvaliteten. Mm. Man märker att de här de tycker att det är. Är bra det de gör. De känner ja, sig är bekväma. Är och ja, precis som tycker att det är kul. Och då liksom som tittare blir man ju själv Ja, ah, men det där blir ju roligt. Ja, jo, alltså det är ju ungefär det jag. Men jag när jag går till YouTube, då vill jag bli glad kan jag säga. Ja. Eller inspirerad. Eller vad som helst. Jag går inte till YouTube för att det har. Ja, precis. Nej, <laughs> sådana videos brukar jag bara titta bort. Eller klicka bort för att. Ja. Nej, det, är inte det, jag, det är inte det jag har Youtube för. Men... Nej. Men. För, vid den tanken då Vad, vad, vad skulle vara okej okay, Vad är okej okay, Nu utgår vi inte ifrån den här copyrightlagen lagen då, Den kan vi stryka lite sådär nu, Moraliskt mm. sett vad, vad är liksom okej okay att lägga upp På eh, Youtube eller på en annan videosite eh, Nej men det är väl allting Alltså Man går inte till Youtube För att titta på sådär konstiga videos Som skadar liksom folk ja, men, Absolut ja. Alltså, vad ska ni säga? Alltså, jag känner att det finns... Ja, precis. Man kan ju... Vad ska man säga? Ja, ja, Jag känner att det finns en mörk sida av Youtube. Precis som att det finns en mörk sida av internet. Där allt det här är... Alltså, rent bizarra och konstiga grejer som... Vi, vi kan säga... Vi kan dra en referens med existens som sagt då. Ja. Finns. Och... Eh, Såna grejer har ju ingen plats där egentligen. Nej, alltså man får ju tänka på att nästan alla människor kan uh, gå till YouTube. Ja. Eller uh, ja, alla kan ju, förutom vissa länder, till typ Nordkorea eller vad det är. Ja, precis. <laughs> men det. Ja. Men nej, men det ska ju vara för alla åldrar och ingen för att liksom, känna sig. Alltså som att de har sett något de inte ska se. Men, typ, mm. Ja typ fintningar eller så här saker som eh, finns på andra sidor som inte har något filter. Precis. Att, Precis. Ja, det ska ju inte, liksom inte existera. Nej jag det har ju inte på Youtube att göra. Nej. Eh, det finns också det finns ju en Youtuber som eh, han mer eller mindre sexuellt trakasserade ju tjejer på sin Youtube- kanal och eh, det var ju väldigt många youtubers som eh, sa ifrån på det här vad han gjorde och eh, ja, det men det är ju det var ju chockande hur liksom många som egentligen har kunnat tycka att det här var okej okay. mm. och då då det var ju ja så säger man emot någon, något sånt här så då blir man ju kallad femini, feministhor eller vad fan som helst i dem. Slänga ja, där. alltså det är inte riktigt samma sak som det i Sverige, kanske, med feminism. Nej. Och det är ju USA tänker jag fortfarande, typ, att eh, är man feminist, är man feminazi och... Ja, precis. Det, alltså, det är väldigt så här... Men han sexuellt trakasserade ju tjejer ute på gatan och, och sådana där saker. Men då gjorde ju de här vidkon. naturligtvis, och andra YouTube då, de... Alltså de... Mer ja, de mindre, plan, liksom. ja precis, de sa ifrån, de gjorde videos som det här och de vidkon och andra events och de blockade ju ut den här killen och det är ju totalt rätt för en sån människa har ju inte på Youtube att göra. Det är också ett väldigt bra exempel på vad som inte ska vara där. Mm. Helt enkelt. Alltså han har ingenting där att göra, absolut inte. Men om man drar till en liten parentes eller parallell här då. Om man jämför videos som finns på YouTube och sen så har vi ju då vi har Instagram där man kan man lägga upp lite videos och sen så har vi ju då Facebook ja. gamla hedliga Facebook. <laughs> ja. Vad det är ju det är ju lite skillnad. Vi, jag tror vi kan komma överens om för det pratade vi lite om innan. Innan vi började spela in hur om det fanns någon slags YouTube-polis som satt och kollade alla videos. Eller om det var så att de videos som tas bort är de som kontoanvändare anmäler. Ja, alltså tittare då. Ja, precis. Om det är de som säger till och flaggar videos. Så det kan man göra. Man kan ju flagga en video vad man tycker uppse som stöttande och inte. Precis. Sen finns det. Vissa som missbrukar detta med att ja. få. Som man kanske en annan hade tyckt var rätt löjligt. Men ja. Ja. Just när du sa det. Det här med löjligheten. Då tycker jag att Facebook och Instagram spelar väldigt mycket roll. För Stina Walter. Mm. Dotter till den här skådespelaren Sven Walter då. Ja. Hon har ju en Instagram där hon. hon hon uttrycker sig väldigt... Hon uttrycker sig och sånt där genom dans och roliga bilder och såna där grejer. Ja. Uh. Och då så var det en senare video här nu då. då hon hade på sig någon dansutstyrsel då. Yeah. Och hon är, man, hon är ju... Hon är ju... Ja, men tjock. Eller mullig. Och så, ja, precis. Överviktig. Och, och då så hade den här flaggats. Det, det som är det liksom dumma och ja, inte säkert löjliga med det här är att hade hon haft en kropp som typ om man risade händer eller någonting sånt där då hade det aldrig varit något ett problem då hade det liksom bara varit åh herregud snyggt ja, precis. Ja, men att, det är... du är smal och uttrycker dig själv genom dansen i en snygg utstyrsel men om du är tjock och gör det då är du helt plötsligt äcklig eller liksom det, det är liksom så här ja, mm. det, det är liksom man får, inte, man får inte visa att man är som kvinna i alla fall, man får inte visa att man är mullig och är lycklig och glad och ha uttryck i det och så här. Eller om man har mycket kroppshår eller någonting, det får man inte heller visa för att det är liksom inte så här, det passar inte. För så ser inte de i tidningarna ut eller... Nej, precis. Så här och då är det ofta mycket sånt som... Det, det är sådana grejer, liksom vanliga människor som får sådana anmälningar då, det är helt... Ja... Eh... Det är ju, man kan ju undra vilka människor som eh, sitter bakom skärmarna när de använder en sån video. Ja. Eftersom är de, eh, alltså, vad gör de med sina liv? när de så trötta? Ja. Är någon uttrycka sig glatt och är glad? Man måste trycka ner den människan. Alltså, jag kan inte tänka mig att de är så jätteglada. Nej. Själva? Nej. Men det händer ju ändå. Ja. Det... Och en, annan, en annan grej också som jag tycker bara är lite värd att nämna är just det här. Modeller mm. och skådespelare och sånt där, de, de är ju liksom på något sätt så är det också deras modeller i alla fall. Det är deras jobb att se bra ut. Men om naturligtvis om det är hälsofarligt för dem och sånt så då, då är det ju väldigt så här. Rödflaggat också känner jag. Men det är ändå deras jobb mm. att se bra ut, för från början ser de ju fruktansvärt bra ut redan, men ja. det är deras jobb. Förstår du vad jag menar? Det är liksom inte... Stina Walter, det är inte, he det är inte hennes jobb att se liksom modellbra ut. Nej, nej, det är det är det liksom inte. inte det hon gör. Nej. Det är det, det, det också som är så här, liksom... Ja, oh, jag vet inte riktigt. Och sen en annan grej som man skulle kunna dra till parentes även till det, det är ju det här cyberbullying. Vad... Ja, det mm. finns ju Man vet ju att folk blir mobbade i skolan Och de blir mobbade ah. på internet och allting ah. Det kommer ju in i hemmet på ett helt annat sätt mm. Men det finns ju också väldigt mycket så här, har Jag sett jag har inte sett det på Youtube precis som jag har sett det på Facebook Det är därför jag känner att jag tar upp ämnet mm. Att det är mycket fem mot en person Det är många som, många fegisar som ger sig på en enda person och de klipper sådana ja. kläder och drar i hår. Och de slåss och allting sånt där. Och sen så tycker de att det är liksom bra att lägga upp det på internet. liksom. Ja, nej. Det förstår jag inte riktigt. <laughs> Men det är här, alltså de vill väl förmodligen bara uppmärksamhet och views på ett annat sätt. De, jag kan tänka mig att de inte känner att de har det som krävs för att vara den här trevliga människan. De måste göra allting för att få uppmärksamhet. Och då dras ju det till sådana här människor och uppmärksammas på ett annat sätt. Men det bästa sättet är ju att bara ignorera det som en annan tittare. För då får de inga då blues. Liksom, så de det är kul. Men hur. Om man inte kan ignorera det här. <laughs> ja, var, det är inte jättelätt att. Nej, bara, precis. Vad, vad ska man göra? Ska man skriva en kommentar? Man ska ju anmäla det naturligtvis, det kan man ju göra. Men ska man. Vad, om man. Är det, ska man kommentera det. Nej, man. Ska nog, man ska nog bara låta det. Man, ska, ja, man, har, ju, man har ju möjlighet att trycka tumme upp eller tumme ner. Jag, trycker, mm. jag tycker att man bara ska trycka en tumme ner. För det ja. visar om jag går in på en video och det räcka mycket så här tummen ner på mm. videon. Det blir som en vit bar på videon. Ja. Då känner jag att den här videon är inte bra. Och då inte jag på den. Jag ignorerar den. Jag tycker det räcker. Man behöver inte skriva och skapa diskussioner. För det kommer att vara ett men meningslöst. Ja, det kan vi Folk alla hålla med om. Inte. Nej, det är meningslöst att försöka diskutera med någon på internet. För det är... Jag har nog sett typ en eller två procent av allting jag har sett på nätet. Så är det, har det om det har liksom löst sig. Ja. Annars är... Det, det, det. det var optimistiskt, ett eller två procent. Ja, kanske ännu mindre. Ja. Nej, men absolut, det har du ju fullkomligt rätt i. Så. Det är inte ofta det löser sig och folk tänker, ah, ja, men du har rätt. Ja. Det ger ge mig det. Mm. Finns inte. Nej, absolut inte. De flesta är om omorgna. Det är... Ja. Jag tänker att alla är idioter på internet. Ja, alla utom en själv. Nej, men det är. Det på ja, man sig själv. Men... Mestadels. Man kan inte anta att folk kommer skriva bra om en. Nej. Så är det då. Ja. Tyvärr. Men. Eh, om vi ska avsluta... runda upp det här lite så tycker jag att vi ska avsluta. På en uh, happy note om vi ska ja. så säga. Ja, okay. Youtube naturligtvis som vi sa i början. Det är till för att uh, det ska vara kul. Och man kan hitta fruktansvärt mycket inspiration. Ja. Nya artister. Och liksom allting är inte... Allting är allting, inte skit. Nej precis allting är inte skit. Nej nej, är nej inte absolut skit. inte. Jag är ju... Ja nej nej nej. Det finns ju mycket bra här saker med Youtube. Ja. Det är, man kan ju... Folk i ja, animationer, de har roliga skämt, det finns komiker, det finns bloggare, det finns ja, allt mellan himmel och jord. Saker som, kan... som man kan bli glad över. Ja, precis. Och det finns mycket andra. Det finns ju intressanta saker också. Om ja, ja, och mycket vill fakta och Absolut. Jo, ja, men det. Ja, så... Jag ser inte något negativt med Youtube på. Men Nej. Jag... jag bara ignorerar det, jag tycker jag är positivt. Ja. Jag har mer problem med Facebook än vad jag har med Youtube. <laughs> ja, Känner jag. Som, eh, vi, vi, med om, man, om man tänker sig på videos då i alla fall. Mm. Tack så mycket för att du ville prata med mig Nej, om Youtube. Inte. Inga problem. Det var kul. Ja, det tycker jag men det var faktiskt väldigt intressant att ha en diskussion här. Ja. <laughs> Och tack alla ni som har lyssnat eller har då, min lärare. Ja. Eh, ja. Hej då. Hej då.